vi förstör allt! Alltså egentligen så ska jag inte vilja recensera den här. Att Får jag, får jag som slippa? Är okej okay om jag inte gör det? Aha, okej. Okay. No, men, uh, vi får väl recensera Morbius då? Det var faktiskt en, en väldigt omvälvande filmupplevelse. Jag är glad att jag såg den. Hej, välkommen till Spoilervarning. Det är ett program, precis som det här, en film. Och det är ungefär så djupt den här recensionen borde gå ungefär. Så lång den borde vara. Men whatever. gmail.com Dit kan man skicka post. Om man vill. Eller inte. Det är okej. Okay. I don't mind. Och så finns det på Twitter. Hashtag Triggervarning 1. Och så finns det på Facebook Triggervarning där också. Men nu är det spoilervarning. En underseri till Triggervarning. Och det är ett absolut under. Att man kommer ur den här filmen lävande. Inte på grund av vad det har att göra med en vampyr. Utan det har att göra med någon så förhatlig dum karaktär som Michael Morbius. Och så sist är det säkert serietidning nördar där ute och skrockar som att men, <laughs> Samuel, Michael Morbius var ju aldrig någon särskilt stor karaktär och att, alltså hans hans uppträdanden i serietidningsformat i brist på bättre och då är ganska gay. Och sen så har vi ju då folk som jag själv inkluderas till den här gruppen som är som att jag minns Spider-Man Animated Series så det var väl roligt att han seglar runt och fjolarna spelar och han skräkade efter plasma. Mm. Ganska nice. Och där är Pudens så kallade kärna, mina damer och herrar och diverse, ja inklusive. Att en, en, en tecknad så här är från 1994 så trumfas om den här 2022-filmen med längder det är för att de hade sån censur på den tiden att de kunde fan inte ens visa när han drack blod utan han typ söga av folk med sina tentakelhänder. Men han ändå med djup och mer som så här is i ryggraden. Whatever the fuck this is. Men att, whatever hör ni, alltså som det, är väl, det här är väl den nya tidens film. För att man kan ändå kasta, alltså nu vet jag där sitter folk där och är som Jared Leto men han är ju som inte med någonting bra. Och jag liksom, ja, han är en, en märklig man. Och jag hatar typ allting han har gjort de senaste tio åren. Men det är okej. För att som, inte gör han en dålig tolkning. Med tanke på det material han blir given. Men att vad, vad är min motivation? om Hur skulle det vara om du skulle gå runt och se ut som Jesus? Och sen så ska vi komma ihåg att Jesus är svår. Han går runt och är svår. Och att uh, det är väl bra. Ja, varenda sen. Den ser ut som en, en modell som, som tittar längtande in i kameran. Och det är väl ungefär så. Uh, Gillade du Dr. Hu? Ja, men Matt Smith är ju här. Så att... Så att um, vad, gör, vad gör han i den här filmen då? det no, alltså, han blir en vampyr också. Men han behöver inte handskas med det här Jesus-komplexet och försöka vara snäll utan hon är som it crazy. Varför har han it crazy samt? Ingen vet. Och det här är också problemet med den här filmen. Man vet ingenting. Det känns som att, hur lång är den här filmen? Den är ungefär 1,45 ish, säger vi. Who the Så det känns som att det här var som en film som var typ 10 timmar lång. Men sen sa någon att alltså, nu kan vi släppa ut en tio timmar lång film. Nej, det kan vi inte. Du skulle vara vi klippar klippa ner den till fem. Brilliant! Men jag tänkte att vi skulle klippa ner den som tre gånger mindre. Okay? Men då kommer ju liksom ingen sen att make sens, Så vi måste klippa så mycket att det finns ingen kontext i, i princip allting som alla karaktärer gör. Så det blir som att varenda scen. Så kommer att operera helt individuellt av andra scener. Det finns som ingenting som make sens Och allting som karaktärer har sagt eller gjort. Bokstavligen 10 minuter innan. Så kommer det inte make sens Därför att det är så mycket som miss som saknas. Och sen sitter någon på andra sidan. Ett förmodligen långt bord. Kantat av heroin. Och börjar som bara långsamt applådera. Och kanske slutar inte. Och att. Ja. Jag undrar om det var kanske så den här strukturella processen för Morbius gick. Därför att holy shit om någonting make sense i den här filmen. Vad va, ska jag berätta om filmen? Oh, fucking hell. Men, nej, men sure, why not? Varför, varför är jag här egentligen annat än att få betalt? <kling> No, ja, jag är ju säker på att om du tänker gå och se den här filmen. Eller gudförbjudaren har sett den. Så hade du ju i något att då sett de här trailersen som kom. Och om du har gjort det så har du kanske förväntat dig att. Ja men Spiderman. Alltså Spiderman och Peter, Han måste ju vara med i den här filmen. Han har någon koppling och så. Nej. Okej okay, men hur är det med Michael Keaton då? Jag älskar Michael Keaton. Alltså som Michael Keaton. Det är bra i allt. Det är lite on the nose att ha typ Birdman. Spela Adrian Toomes och så liknande. Som, alltså Vulture. Uh, han är med i filmen, ja. Så enligt, enligt de här trailersen så borde han ju vara med jättemycket i filmen. Inte riktigt. Han är med i två scener. Två scener, men det kan ju vara barnbrytande scener som sätter tonen och liksom. Så här styr upp uh, hela den här tanken att är morbiös, en hjälte eller är han en skurk? Nu båda postcredits-scener och den är en make som ingen sens, därför att um, Adrian Thumbs dyker i princip bara upp i en cell eller så liksom, och sen säger folk att vem är du? Och han är som att uh, Adrian Thumbs och jag har inte gjort någonting. <laughs> Och sen måste vi släppa ut honom. Och sen dyker han upp i en mid scene i full fucking vulture-mundäring. Som är som att, um, hej alltså, var är ganska avancerad tech. Han kan ju bara smälla ihop det Men det Som Så här alien tech och shit som var bakom den här. Men att okej, okay, whatever. För att huvudsaken är... Jag tror att du gjorde samma misstag som jag, kära lyssnare. Att du funderar som att... Ah, men kanske den här filmen som make sense... Kanske man vill som lägga grunden för karaktären för Dynamot, Michael Morbius. Han är ju en karaktär som har potential trots allt. Uh, för man vet aldrig är han en allierad till Spider-Man uh, är han en motståndare till Spider-Man hur långt sträcker sig hans krafter det existentialistiska som vampyren representerar och allt sånt där annat bugshit som vi inte kommer att röra i den här filmen för det här är en väldigt snäv och höga vingspolitisk film där vi bara fokuserar på det viktiga det vill säga hård CGI där saker snurrar runt som man inte riktigt vet vad som händer så vi har inte tid för sån shit men den här filmen handlar inte om Morbius, det här är ett fordon, bara att trycka in så många MCU-referenser som helst så att man måste trycka in Adrian Tum man måste trycka in Spiderman, man måste trycka in Venom för att det, det, det går ju att göra så att sen kanske någon funderar som efter två, tre år eller hur länge de här publikationscyklarna äh, räcker nu för tiden att, ja men Morbius, alltså vad händer med det? Det var ju den där scenen med den där grejen med den där saken med den där lilla flickan. Alltså vad händer med dem? Alltså finns de, de att Tänk om alla vampyrerna, alltså Morbius men var är den där grejen med den där blodet att han måste dricka. Men vi, vi, vi fick ju aldrig riktigt veta det är som de börjar på en grej och så slutar de med en grej. De börjar på en grej och så slutar de med en grej. De börjar på en grej och så slutar de med en grej. Det blir aldrig någon kataris. Det blir aldrig någon sån här emotionell uh, peak. Alltså som det är bara saker som händer. Som går in i varann. Och sen i något kärlekulminärande. Det är att folk med magra uta som knuffas in i varann. Och Satan! Så... Och jag säger ju inte att som min latenta grottman. Inte, inte jublar över den här. De här återfallen till våldsam homoerotik. Men jag bara. Det känns som att jag vill att mina intrikata bögsäner. Ska ha som mening Jag vill. Jag vill att mitt inre homo stimuleras lite mer. Och den här filmen är homo. den är bara inte homo på ett bra vis. Det är homo på ett sådant vis som att shut the fuck up. Så att han kvävs av kuk. Och att det skulle som bara göra alla en stor tjänst. Och att, jag menar, det som måste jag, måste jag gå in med i den här. Okej, okay, no, men fine. Liksom. För att fortsätta på den här analogin. För det är tydligen bögskämt ikväll. Uh, låt mig olja in mig idag och köra den hela vägen in. Lite props nu då till alla i publiken. Som sitter på den sidan. För ni vet vem ni är. Så Michael Morbius, Han har någon slags blodsjukdom. Right? Och inte nog med det. Han har också en vän. Som tydligen heter Milo. Kanske. Jag vet inte. Who cares. Och de här är de bästa vänner ever. För det blir man när man bor på ett lyxsjukhus. Och har någon slags sjukdom. Och bara för att göra det extra bra. Så har vi Jared Harris där. Som tar hand om dem. För han är bäst på sak Och sen hoppar vi framåt i tiden. Efter vi får veta att de är bra pojkar. Som har en blodsjukdom. Och Michael Morbius är... En doktor och nu så känns det igen som att man måste översätta Marvel eller superhjältefilmer filmer i största allmänhet eller amerikanska filmer i största allmänhet. För de som kanske inte kanske riktigt förstår. Om du är doktor i någonting som doktor översätts till du är expert på allt som finns. Det finns ingen specialiserad doktor. Om du är doktor så det betyder att mycket smurt person som kommer här. Tänk Dan Brown och så kan du aldrig gå fel. Den eviga måttstocken som kommer att rejera i evighet för att smart is cool. Ja. Uh, Jared Leto är en doktor och han är inte vilken doktor som är så en doktor-doktor. Han är en doktors doktor-doktor-doktor som är så doktor att han motar Nobelpriset men är liksom, fuck you, i Sverige- och att varför gör han det då? Nej, han är, I guess, så altruist att han kan inte ta kredit för ett misstag eller någonting. Who cares? Det spelar absolut ingen roll, Saker det fortsätt. Äh, ändå den här Milo, då han är en superframgångsrik affärsman. Upp och nervänt spanskt frågetecken, jag vet inte. Alltså vi får ju som aldrig riktigt veta. Men hur blev Jared Leto en doktors doktor, doktor, doktor upphöjt igen? Etcetera. Ad infinitum. Och hur blev Matt Smith? Hur blev doktor? Hur som lustig nog inte en doktor här. Bara en rik fitta. Men fortsättningsvis med en blodsjukdom. Uh, hur blev han så rik och framgångsrik att han kan som typ. Hålla Morbius uh, i pengar och som sådär. Och det är som så här att Sami. Varför är du så gay att du bryr dig om det här? Kan du inte vara heterosexuell och bara vänta på fight-scenen som att nej, nej, jag vill veta För att om det är så bra du som bara kan tumma näsan något som hela Nobel-akademien så känns det som att då vill jag veta varför du är så fucking asen som vad du har gjort annat. Men Sami han gjorde syntetiskt blod. Ja, and. Att som... Är är det, det, det noga? Det, det, det, det känns igen som att du gjorde någonting och du fick Nobelpriser. Ska vi gå in i det här? Och jag vet nu då innan folk börjar skriva in att jo jo jag vet. Han ska använda det här blodet så att han inte behöver dricka av människor. Och det var ett annat spår. Jag hoppar lite framåt nu men if, för den som inte visst så. Michael Morbius blir sen en vampyr. Sort of. Um, och att det skulle vara hemskt om han gick och våldförde sig på människor och drack deras blod. Jag menar, det är ju den ultimata våldtäkten, etc. Så skulle det vara mycket bättre om man kunde typ dricka från en saftpåse som var dessutom blå. Så att vi inte som behöver ens symboliskt misstade för någonting annat. Jo, det skulle vara bra. Det skulle inte vara hemskt om det var som så här att det här kan inte livnära honom. Utan det förlorar sin potens fort. Och att han måste bokstavligen berätta ajma sig själv. För att han ser att han kan behålla sina krafter särskilt länge. Det är inte ganska intressant historisk spår. Jo. Men vad är det? Um, det är bara som att bara ut ingenting sen. Så Det är som inte en big deal. Så att vem, vem hade kunnat tro det? Men i alla fall... Michael Morbius, jag kanske nämnde att han var en mycket smart doktor. Så han är så smart att han far till grottor och samlar fladdermöss. För det gör man när man är doktors doktor, doktor, doktor, doktorer. You get it. Och sen tänker han som att, som förstås är det nästa logiska steget i den här tankegången. Att men hur skulle det vara om jag, I don't know, kombinerar och no shit med fladdermöss? Jag menar, det kan inte gå dåligt. Och sen när man, vänt nu, det här låter bekant. Um, det här är MCU och nu säger en massa ansikten som stirrar väldigt argt på mig och säger varför måste du vara så uppenbar så att oj förlåt Sonny ja, det är inte uh, MCU nej men vad är det, det är ju så um, ja men ni kan inte tro vad som händer det är ju ganska oetiskt det här så vi måste vara på internationella vatten och injicera oss med shit för att vi har testat det på något möss och det funkar bra så dags att sticka dig med själv men jag håller på att vittra sönder. Och jag fattar att ja, ja att de dör snart. Sure. Men att som. Men anyway. Uh, total spoiler. Varning nu då. Att han blir en vampyr. Sort of. Och som vampyr så händer många saker. Det första är att man blir rippt. För alltid när jag tänker på fladdermöss möss så tänker jag som att holy shit. Vilken fysik. Alltså som, den, som this bro benches. Uh, och sen kommer det nästa logiska påföljd att man dödar ett antal lägoknäck jag ska slå till med åtta. Jag vet inte. Jag tror jag var som så fascinerad av händelseförloppet. Uh, och um, sen så flyr man och hoppar i havet. Och, uh, men oroar inte, han blir fast. Och um, sen sa som polisen att, hör du, alltså Michael. Det var ju inte så bra. Du mördade en massa tattare på båten. Alltså, det, det var ju inte som. Kanske så där man beter sig. Men de var ju ändå tattare. Så det, var, det är ju inte så farligt. Men att som. Jems och Michael som. Mm. Och. Men det är som okej. Okay. Och. Eh, sen går han vidare och försöker kopa med hur det är vampyr. Och sen dyker plötsligt Matt Smith upp. Och jag har ju kanske inte. Uh, talat så mycket om deras spirande vänskap deras vänskap som sträcker sig tillbaka i tiden och uh, deras triumfer och deras förluster och deras eviga broderskap för de säger det så så de måste ju vara så så varför ska man spendera extra tid med att som, fundera ut hur de har hjälpt och stött varandra under åren det går ju bra att någon går in och oh my friend My friend, my friend, you are my friend, right? Because I am your friend, yes, my friend. I am your friend and we have always been friends to each other. Good friends we are that we have been, my friend. Och uh, behöver du någon med justifikation? Jag menar, hur nära är du med dina vänner egentligen? Jag har svårt att tro att det går djupare än sådär. Så shut your fat face. Och um, sen så som... Uh, med att, smitta, att liksom att hej, jag säger att du är ryppt nu jag skulle kunna vara ryppt för jag är som jätte, jätte sjuk. och Jared Leto är liksom så här att, ja men, slänga med sitt Jesus att den förbannelse, jag kan inte döma dig till det här och, och med att smitta säger, come on, I can handle it jag är doktor, who, att som nån så I why my stuff, och, give it to me heart, och sen eh, Jared Leto säger, nej men jag kan inte med att men Fucking nånting. Och sen när Jared Leto, jag tänkte ju säga ett dåligt ord. Uh, det har aldrig hänt i den här podden, så jag var så nära. Jared Leto, då jag att jag kan, inte men du borde. Ja, men jag kan, inte om som, men du borde. Och så håller de på lite, och sen, sen blir Jared Leto Ari, och sen blir Matt Smith rädd, och sen går han iväg. Och uh, Sen så började det ske mord Sen ske faktiskt en riktigt mord Inte ett mord, utan ett mord på en sjuksköterska den här sjuksköterskan som hon hade barn Och hon var snäll i ögonen Och hon var dessutom en minoritet Så att det tickar alla boxar Och nu är polisen arg Nu är det som Michael Morbius Nu har du dödat tattaren Nu är det en sjuksköterska kvar här Och han Har blivit så till så att han flyger upp till typ till taket, i någon jävla galleri eller whatever the hell. Men det är okej okay, för polisen kan tydligen teleportera så de tar fast honom och sätter i fängelse. Och jag älskar dem förhörsen för det är bokstavligen att Jared och sitter i ett rum och sen kommer polisen in och som sådär du... Kan du berätta för oss om det här mordet här? Och Jared Leto säger som nej jag kan inte. Och sen så okej okay. och så går de. Och sen så kommer Matt Smith och ser bättre ut än någonsin, och det är inte som heller som otroligt subtila klipp. Och när jag säger subtil men är ett totalt uppenbara klipp. Och när så totalt uppenbar så känns det som att stora pilar där det står att P.S. det här mordet utfördes inte av Gerard Leto's karaktär. Det måste vara en annan karaktär. ovilken oh, vilken karaktär kan det vara? Det kan väl inte vara Matt Smiths karaktär. Nej det vore för uppenbart. Men ifall det inte blir för uppenbart. Här är tretton pilar till. Så ja. Men han kommer dit som en advokat. Ingen som kollar någonting eller gör någonting. Och han är liksom sådär att. Nu vill jag hälsa på min klient. Så hinner de göra en brohugg. Och sen hinner han lämna en saft på så att han för ingen kolla någonting. Inte in i cellen. För att de hinner bokstavligen vara tio sekunder. Och sen knacka polisen på dörren igen. Medan jag antar att han stirrar rakt upp i taket. Och då går Jag hoppas du lämnar någonting åt honom där. Och. Sen så går han. Och sen dunkar Michael Morbius ut i fängelse. Och sen så börjar vad jag kallar CGI-slagsmåldelen av filmen. Vilket är det vi alla suttit och vänta på. Så om du har satt timer och suttit och sovit dess. Så nu börjar din film. Och det finns inte så mycket mer att säga om den delen av filmen. För att som Matt Smith så är liksom sådär. Alltså innan så var jag som ganska så här Softig och altruist och så. Min bror där min bror och sådär. Men nu har jag tagit liksom hård medicin rakt i fittan. Och nu så tycker jag att det ska vara roligt att vara den här filmens skurk. För jag noterar att det finns ingen uppenbar eller direkt skurk i den här filmen än. Så det kan ju jag vara. Och jag tittar här i manus och det står att ja. Ja det ska vara bra om det en skurk här. Så jag skurkar och det är okej med alla. Och står svagt hör att yeah. Och Matt Smith, så han, han har inte som så här: lätt och problem, utan han bara som döda folk till höger och vänster. Och att, så kanske någon är nyfiken och Smith har sett det, där, men det här våldet, och jag älskar ju våldet. Den kommer jag skulle komma för våldet. Alltså, är det bra våld i den här filmen? Det som att, uh, ja, alltså som Michael Bobby så slaktar ju typ bokstavligen folk på en båt. Och det är en massa människor som stryker med, oj, oj, oj, det låter väldigt blodigt och hemskt. Nej, alltså det är lugnt. Alltså man hör som när de där men man ser inte för att PG-13, ni vet så att barnen kan så här. Mm. men ibland så ser man en riktigt hemsk inzoomning av Jared Leto ansikte oj oj oj oj med huggt och allt med huggtänder och allt jag skulle säga att om jag jämför det med igen 90 talet Stephen King oh, du har Tim Curry som står där och grinar som Pennywise på en skala från ett där. det no, Pennywise som är prototypen då Tim Curry sorry, Jim Curry Tim Curry så Skrämmer livet ur den här generation med barn. Så han är en klar 10. Så ska jag säga att det här är en minus 7 kanske. Jag svär att liksom vargen i Bams är förmodligen mer skrämmande. Men vem vet kanske det skrämmer livet ur dig. Så i så fall igen filmen för dig. Och du behöver inte oroa dig heller om du gillar dina slagsmål. Äh, saker som studsar in i varandra. Om, din, om höjden av... Av datoranimerat våld som du vill säga, typ två tennisbollar som smättar in i varandra. Så då, holy shit, vad den här filmen kommer att gå igång på alla cylindrar. Men att du har ibland så döda folk, folk därför att det måste ju vara den här filmen. Du har två poliser i hela, vad fan är de? Är de är i New York, vi säger de är i New York. Det spelar inte så stor roll. De har två poliser i hela New York. Och det spelar ingen roll om det var varit motpart på käpp, Om det är någon som har falla på ett sjukhus. Om det händer någonstans i Centerston. Så är de här två liksom Dixon, kock där. Och liksom, ja men vad har hänt här nu då? Michael Morbius, är det du? Det måste ju vara du. För det är ju det som filmen handlar om. Och det finns ju ingen annan som begår brott i New York. Michael Morbius, what the fuck? Och sen någonstans så här man... Jared Letton skriker, det var inte jag, det var Matt Smith. Doktor, hur? Inskar du smutskasta, doktor? Hur? Matt Smith var fenomenal som den äldste doktorn. Och sen så bara hör man någon suckar och sen så skjuter de med sina vapen, bang bang. Och så finns det en massa random poliser och statister där som i något skäder börjar springa fast det är inte uppenbart någonting som jagar dem. Det känns som det är en ofärdig sedd, whatever. Oavsett. Nu börjar vi närma oss kulmen, nu är snart filmen slut. Så vad har hänt hittills? Det finns en karaktär jag inte har nämnt alls. Och det är um, en vetenskapskvinna. Och jag antar Michael Morbius flickvän. Va, vad gör hon då? Alltså, jag, alltså jag minns ju det som Dr. Bancroft. Alltså Dr. Bancroft. Så hon var väl i ett tidning. Jag vet i alla fall att hon var i Spider-Man The Animated Series. Uh, men att här, alltså liksom hon är där och hon är hot och det är väl liksom hennes grej då. Att uh, hon, hon gör väl allting rätt och sen så blir hon nog själv tillfångat för vad annars har den. En ung attraktiv kvinna att göra i moderna filmer. Hon är också supersmart. men man får aldrig säga det för att Michael Morbius kommer in och Michael Morbius. Och inte kan du vara en bättre vetenskapsman än Jesus, så är jag lite det. Men hon är där, jag tänker att jag ska meddela därför för folk som undrar. Alltså, kanske de trodde att som alla mina gays också ledde till någonting. Att kanske det var en analogi för någonting annat. Men alltså, om du vill ha som så här, äkta bro och homoerotik som måste du gå till vänner. Men det är okej okay, för de är ju samma universum nu. Så det, det lär sig, Så han som tjät i badkar. Allting sitter ihop nu. Men det finns en kvinna här. Så att, som det är tillräckligt hetero så du kan säga att alla dina vänner, så de inte känner att de är utanför. Uh, och så finns det massor massa andra skett. Alltså jag, jag tycker själv att som jag gillar Jared Harris som skådespelare. Jag vet inte vad han gör i den här filmen. För hans roll fyller absolut ingen funktion whatsoever. Jag funderar att han skulle kanske kunna agera som någon sorts emotionellt ankare. Åt Matt Smiths karaktär. Men Matt Smith är som liksom är fuck you far. För jag gillar att vara ond. För att det står så i manus. Och Jared Leto så säger ju redan så ledsen ut i ögonen. Men han är redan Jesus. Han har massor att bära på. Så att liksom Matt Smith som... Nej Matt Smith. Jared Harris som dör. Oj förlåt, spoiler warning han <laughs> Så det spelar alltså ingen roll. Han för inte plotten vidare. Han är som bara där. Och som att hej, jag är Jared Harris. Är det kul att jag är den här filmen? Och så, ja, det är, det är nice. Kul att det här. Och eh, massiv CGI slags small, och vi får väl som någon sån där i det som att ja, Michael Morbius att Vladimir uh, gillar dig nu. Liksom, ni är bros, typ. Så därför så kan du liksom Använd en sån här Street Fighter-kombo i slutet och som sätter på Matt Smith och ingisera honom med en sån här antivampyrgrej. Han gjorde en antivampyrgrej någon gång i sista delen av filmen. För idén var väl att han skulle, <coughs> han skulle ta ut Milo och så ska han ta ut sig själv för att som befria världen från den här vampyrismen. Men sen gör han det. Han använder som en. <laughs> det som en massa fladdermöss och skickar dem på, på Matt Smith och man är som att ja men, tog inte Matt Smith exakt samma injektion, bodde inte som fladdermössen som var lika kåta på honom och, och man ser som hur alla cylindrarna gärna går på full spin och man är som att mm, tydligen inte och sen ingesserar den och Matt Smith och Matt Smith är liksom att my brother det är en och sen som Michael Morbius att ta livet av mig själv. Det kommer inte ens upp. Hur skulle det vara om vi som bara flyger iväg en ström av fladdermöss. Så vi kan, ni vet, möta Adrian Toomes i efterkreditscenorna. Och ni vet, set shit up for the next shit. För det här är ju bara en ursäkt att, som pumpa ut Marvel-referenser. Och det då, folk och fe, så är det då... Morbius. En film som jag är så glad att jag såg och att hela den här att jag, får, att jag får återberätta mina intryck och jag får återvända till den här majestätiska berättelsen. Så det gör ju mig bara gladare. Och sen så sitter det ju alltid den där tvivlan för att du vet, du kan ju inte ha en sån här vampyr Jesus-analogi utan att det sitter någon Tomas tvivlare där och som att, ja men Sami, du är känd att överdriva för effekt. Alltså, varför säger du någonting mer om vampyrismen och varför säger du någonting mer om filmens faktiska tekniska innehåll? Vad vampyrismen alltså, att alltså det, inte, det har ingenting att göra med vampyrer. Jared Leto är bara en tillmätta människa med odefinierade krafter som pingpong och beroende på vad scenen kräver. Att hela den här jag säger den på käppet. För det första så känns det som att de har så lyft den här rakt ur som Empire the Masquerade Bloodlines. Och att som det saknas väl bara en sarkofag. För det andra så är det som att, okej okay, jag vet att det också är en referens till Dracula. Men liksom whatever. Alltså som oj, oh, ett käpp med en massa döda människor på. En vampyr. Nej men vad va kufis då? Vem kommer på sånt här? Och att som, vad gäller liksom det existentialistiska i vampyren att det kommer liksom aldrig upp för att det som är så svårt att väta som rör sig här på Jared Leto därför att han är som så man skulle väl vilja säga honom som någon slags altruist men att egentligen så är det mer som så där att nu händer det här och nu reagerar jag som en mussepig karaktär gör. Det vill säga att nej, hemska saker här dödar någon. Och jag menar de pushar så hårt då för att han ska som vara en moraliskt ren karaktär. Jag menar som alla säger som att inte ska du bry dig nu om de där lägoknäktarna på båten som du typ slät i stycken. För att igen de var ju bara tattare och liksom ja, ingen... Ingen var säkert här lagligt. Och de tjänar säkert en massa pengar. Inom växthus i in Närpes. Och våra flickor. Och fuck ju. Och man är som att ja okej. Okay. Uh, men att så fort det är liksom. Higher stakes så står han ju bara där. Och liksom suttar sina blåa blodpåsar. Och man är som att. Oh the horror. The horror. Så det är nog hemskt. Och mellan var och en så kan han. Han kan flyga. Att som, en sak som jag inte riktigt fattar förstås alltså, okay, för, ni vill jag ska nitpicka om vampyren, fine för det första, vad är det med fucking den här virvlande auran runt Michael Morbius att jag som förstår liksom för estetiskt associerade med vampyrer för att det har som att göra med den här odöda statusen det här liksom att Kälen är dissonans och att som du har ena foten i graven, du är en död sak. Men Michael Mobus är ju inte död. Liksom, de, de, hela den här essensen av vampyren är inte där. Och att sen, och liksom hela det här flygandet som på riktigt bara man sitter där och som man måste luta huvudet i handen några sekunder för att man så. Åh, det är så dåligt gjort. Det som plötsligt bara typ kommer han på. Men om jag pruttar riktigt hårt. Så kan jag som segla på mina egna. upptagna fisa framåt. Och att man. och kul att du kan det här. Snabbare än tåget dessutom. Hur glidflyger du. Alltså vad är det här. När det plötsligt virvlar upp. Staffrund? Är det vindflödet. Liksom, what's going on. Och. Sen och min absoluta favorit så är det som att jag antar att de försökt antyda att han nu har någon sån här fladdermusradar så här. Alltså som så här med ekolokalisera staff. Låt mig nu förklara hur det fungerar för folk som kanske inte vet. Så att bokstavligen att ljudvåg skickas ut, ljudvåg kommer tillbaka från objekt. Du, du bedömer avstånd dit och du har just ekolokaliserat någonting. Uh, Michael Morbius shit fungerar typ som Google Maps att som att, hur skulle det vara om jag skulle lyssna efter ett mycket specifikt ljud var som helst i New York och så hittar jag det typ Jaha, precis som Fladermöss kan göra på riktigt, ja mm. det, det, är väl, det är väl lite så så att som jag, jag tror som en vampyrkonnaissör så känns det som att Michael Morbius har ju alltid varit som lite sådär dåligt definierad. Att han är ju som inte tekniskt sett en vampyr. Så att jag antar att man kanske då skulle kanske kunna fokusera på den där fladdermusaspekten. Att, men de gör ju inte det som bara att, som att. Haha då kan jag få fladdermus och göra vad jag vill. Och jag kan flyga. Men sen har de en massa som satt i typ, övernaturliga krafter. Till exempel att uh, i brist på bättre ord. Han använder celler och gör sig jättefort för alla vtm fans där ute. Men plötsligt gör, rör han sig superfort och som teleporterar runt och som är så här, en fattig mans klor och som så här. Men det är som att om du kan använda det av metamorfos, om du kan liksom röra dig super snabbt och som så här. Nu talar vi över shit Så att som det skulle bara vara roligt om någon någonsin kunde definiera en barriär. Därför att det här är som så här typiska klassiska vampyrkrafter, jag vet. Men att som igen, han är inte på det sättet en vampyr, han är bara som nu dela gärna med fladdermös. Och att som, sitter du är lika kritisk på spindelmannen och hans krafter, yes, yes I am. Men att som, du, du, du kan inte bara liksom att oj okej, okay, det kommer en varg och, och slicka den här käringen i fittan. Nå, var ulv nu då? Och som vi alla vet så kan varulva skjuta med kulsprutor ut dissarna. Och så kan de dubbsteppa. Och sen så är de jättestora och slår hårdrar att som, du måste fundera ut var går gränserna, har den här karaktären några begränsningar under vilka omständigheter händer det här om du sätter in begränsningarna till exempel att han måste livnära sig på blod eller att syntetiskt blod inte gör det tillräckligt bra eller att det finns en tidsfrist eller att han inte blir tillräckligt stark eller att han kan inte göra så här eller att är en grej eller så här det måste vara konsekvent för du kan liksom flipfloppa heller, för det blir den här relativ power level också, att jag vet inte snabb Michael Morbius är. Jag vet inte hur stark Michael Morbius är. Jag vet inte hur smart Michael Morbius är. Och det vet ingen annan heller, allra minst filmskaparna. Och att som... Ja, det finns säkert många saker som skulle säga den här. Men alltså som vi ska säga, den, Det den, den var skrivet om de, här guy, om de här killarna. Så att fuck you might Sasama. Fuck you Berksharpless. Fuck you Justin Haith. Och liksom som kuk i mun liksom min kuk i mun, Daniel Espinosa som dessutom är typ svensk och dessutom regissören den här fan, och ställer hon man tänker att jag men, Sami din penis i mun, det kan ju vara ganska njutbart nej det är inte, det. alla som jag någonsin har lurat dig och göra, det så har sagt att det var inte njutbart alls, det kändes med som ett straff och det ska det vara satan, fanta ta här allihopa varför satan gör man någonting sånt här och jag vet att för pengar för att pusha Marvel shit. För att det någon som står med piskan där. Och inte vet jag heller. Kanske det fanns någon. Den här den hade ju hamnat lite i som covid-19 helvete. Den här då. Men att kanske det fanns någon idé. Att, som att ja, ja, låt oss göra det här till en film. Låt oss faktiskt göra Michael Morbius till en karaktär. Som kan någon oss här närvaro. Som kanske dyker upp sen. Som någon sådär motpolare. Emotionellt i eh, till Spider-man Eller whatever. Um, men att, det här är en sån studiefilm. där det är det som bara som att ja, ja, ja. Liksom, kast in de här trä, stora namnen och någon hot chick. Och sen så gör ja, någon bullshit om vampyrer. För Michael Morbius var en vampyr, visst. Ja, jag tror det. Och sen kom ihåg push Venom. kommer ihåg att push Spider-Man. Och kom ihåg push uh, Adrian Tooms För vi ska göra någon shit med det sen. När vi som trycker ihop Venom och allting i ett litet paket. Så att alla alla fans... Liksom så kått att de bokstavligen glider ur biografen efter avslutad film. Att, varför kan man inte ta tid på sig? Alltså, den här filmen skulle ha kunnat göra exakt samma sak men ändå haft en story. Att ingenting här sens, liksom ingenting konkretiseras, ingenting hänger ihop. En massa karaktärspår, till exempel här är bra exempel på det. Det fanns en liten flicka i början av filmen som typ Jared Leto's karaktär svansar runt hela tiden och försöker hjälpa. Det när vi vet av henne var att han försatt henne i en koma för att råda bo på någon sån här massiv feber och shit som hon drabbades av. Nämns hon igen, refereras hon igen, vet man vad som händer med henne? Nej. Så varför, varför vittosätter du det där då? I som slutdryck in shit i filmer som inte fucking få någon resolution alltså sätt inte in sån här shit att det här är bara en film igen där det känns som att antingen var det en jättelång film som klipptes snärt ingenting och som nu inte make sense eller så var det som bara som att det här, de här tio actions vill vi ha de här grejerna vill vi pusha och vi pushar dem så hårt att det bokstavligen igen finns material i trailers som inte finns i själva filmen vilket är bullshit och man får inte göra så. Och det är helt missriktad marknadsföring. Och det är som att fuck you. Fuck you allihop gör med det här. Och det finns en bra grej med den här filmen. Och det är liksom de här lakoniska recensionerna. För att den här filmen har ju som... För en gång skull så verkar ju som den allmänna opinionen och jag var på samma våglängd. Att alltså som folk var inte så där riktigt hype över den här filmen. Men eftersom vi inte kan sluta konsumera som de bokstavliga horor vi är. Så har den ändå redan gjort ut tillbaka nästan dubbla sin budget. Så fuck us all I guess. För att vi kan inte sluta öppna våra hål och plånböcker. Men som alltså, låt mig göra min recension av den här filmen idag. Eftersom jag tydligen inte är professionell nog. Okej, okay, här här kommer min tekniska recension av filmen Morbius. <hör> Morbius är definitivt en film. För den är en film och den har saker i sig som filmer har. Den är definitivt gjord, alltså existerar den. Och skådespelare finns i den och de skådespelare Det finns en handling. För där handlar de om saker. Och det finns karaktärer där och skådespel som skådespelar och musik. Och den är regisserad av en regissör och det finns en skribent som har skrivit den. Och dessutom så kan man se den på biografer om man har en biograf nära sig. Annars så kan man gå runt i hjälp. Jag skulle ge den här filmen ett numeriskt värde, numeriskt värde. Så att tipptopp, tummen upp. Bra. Och nu. Kan alla bokstavligen dra åt helvete för alltid. För det ska definitivt jag och den här filmen göra. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler spoiler nu är det slut.